Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayarda. Asyhadu alla wa ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul wa umuri muhdatsatuha. Fa innakum la bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum nar. Ikhwani fi din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulllahi jalla wa ala pada sore yang berbahagia ini kita kembali insyaallah taala melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mu'in fi bayanihuquqiz zaujain. Kita masuk pada Al-Mihwarul Thani insyaAllah ta'ala Yaitu pada Pokok pembahasan yang kedua Fi wajibati zauji tujaha zawjatihi Yaitu kewajiban kewajiban suami dalam Menghadapi istri Atau terhadap istrinya Yang dimana pada Al-Mihwar al-awwal Pada pokok pembahasan yang pertama Yaitu Wajibatul zaujati tujaha zawjiha Kewajiban-kewajiban suami istri terhadap suaminya Kita telah membacakan Barakalofikum Ada sembilan ya, cabang atau sub pokok pembahasan Dari sub yang pertama Nah maka kita masuk kepada sub, eh, Pokok pembahasan yang kedua Al-Mihwar Yaitu terkait dengan kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya Barakalofikum Barakalofikum <tuh> Sebelum kita melanjutkannya, kita membacakan terlebih dahulu pembagian penulis Syekh Ali Farqus rahimahullah taala terkait dengan uh, pokok pembahasan yang kedua ini. Nah, kata beliau fi hadzal mihwar natanawalu haqq azwajati ala zawjiha wa ma ujabahullahu taala ala, ala zawji minal ittizamat wa adabi akhlaqiah Ya'kumu biha tujaha zawjatihi Wahua bila syakin mas'ulun Amam Allah Ta'ala an tadhi'i hukukiha Al-murtabita bihi Wa taqsiri biha Nah, di dalam Pokok pembahasan yang kedua ini Kita akan menjelaskan Hak istri terhadap Suaminya dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan terhadap suami Dari Kewajiban-kewajiban Dan adab-adab akhlak yang dia wajib menegakkannya dalam menghadapi istrinya Dan ini tidak meragukan lagi bahawa setiap suami akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala Ketika dia melalaikan hak-hak istrinya Yang terkait dengan dengannya atau dia berkurang-kurangan di dalam menegakkan hak-hak istrinya Wa yumkinu an nuqassima huquq ala zawjiha ila huquqin maliyatin fil matlabil awwal wa ukhra ghayri maliyatin fil matlabith thani wa al matlaban bi fi ma Kemudian kata beliau dan kita akan membagi sub pembahasan yang kedua ini apa pokok pembahasan yang kedua ini kita akan bagi menjadi dua Ya dua bagian Yaitu bagian matlabul awal Bagian yang pertama terkait dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta Kemudian yang kedua adalah terkait dengan uh, gair maliyah Hak-hak yang tidak berhubungan dengan harta Dan akan nampak dua pembahasan ini Dua bagian ini dengan keterangan sebagai berikut Nah maka beliau masuk pada Bagian yang pertama atau al-matlabul al awal Ya, bagian yang pertama dari uh, pokok pembahasan yang kedua ini yaitu al hukukul maliyah, hak yang terkait dengan harta. Kata beliau rahimahullah, hafizahallahu taala, yasbutul lizaujati al-mahru awis sudaq wa nafaqatu ka'afarin an aqdil zawaj wa haqqani maliyani sabitani lil mar'ah yuaddi az-zawju al maliyaini wayaltazimu tawfiyatahuma kamila wa tadhhar suratuhuma 'ala al kata asy-syekh hafizahullah Bahawa telah tetap bagi para istri adalah al-mahar yaitu mahar yang menjadi hak istri atau disebut juga sudaq atau disebut juga nafkah, Ya Yang semua itu kita kenal Lebih mudah dengan penamaan al-mahar Ya, maka Merupakan hak istri Diberi mahar Ya, yaitu merupakan Ka'athar an-aqdis zawaj Ya, ini peninggalan yang diberikan Kepada istri di dalam Akad pernikahan Ya, dan Huma haqqani ma'liyani ya mahar atau as-sudak ini ini adalah hak yang berupa harta, yang wajib diserahkan kepada wanita atau menjadi hak setiap wanita yang hendak dinikahi yang suami menunaikannya nah menjadi hak dua hak yang berupa harta dan wajib untuk ditunaikan secara sempurna Nah, secara sempurna Tidak boleh dikurang Dari mahar yang telah disepakati ya Yang telah diberikan Oleh suami ya Kepada calon istrinya Dan akan nampak Suratuhu ma'al al-furu'i taliyah Nah, akan nampak Bentuk mahar atau sudok ini Pada Pembahasan cabang-cabang Berikut ini Jadi, pembagian pertama Beliau membagi ya beberapa cabang. Nah, yang terkait dengan hak berupa harta bagi para istri. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, tawfiyatul mahri kamilan. Wajibnya seorang suami menunaikan menyerahkan mahar itu secara sempurna. Ya, kepada istrinya. Al mahruh wal mal alladhi yajibu ala zawji tujahha zawjatihi bin nikah awil wata' ijma'an wa yutlaqu alayhi aidan ismu sudaq wa summiya lil ishar bi ragbati raghbati badilihi fil nikah alladhi huwa al aslu fi ijabil mahar Naam kata syekh mahar itu adalah harta yang wajib Terhadap setiap suami, ya dalam menghadapi istrinya atau dalam menikahi seorang wanita. Nah, maka wajib bagi seorang suami memberikan mahar. Dan ini adalah ijmaan, merupakan ijma, ya, ijma para ulama dan dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar ijma tersebut dan juga Imam Ibn Qudamah. Nah, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar dan Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni rahimahumullah ya bahwa wajibnya mahar itu adalah merupakan ijma' para ulama. Nah. Barakallahu fikum. Dan di sini ada footnote yang beliau jelaskan ya. وَيَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْمِيرَاثُ وَالصَّدَقَ كَامِلًا إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَبَعْدَ الْعَقْدِ إِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَهَا مَهْرُ الْمُثُلِ يَا yeah. فَلَهَا مَهْرُ الْمُثُلِ لِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي قِصَّةِ بَرْوَاء بِنْتِ وَاشِق radhiyallahu ta'ala anha allati dzakaroha ashhabus sunan. Naam, kata asy-syekh bahwa mahar itu telah tetap untuk setiap istri. Naam, dan sempurna diberikan mahar itu in mataz zawju qabla biha wa ba'da lakh. Jika suami meninggal sebelum digauli tetapi setelah akad. Ya. Jadi uh, Seorang lelaki menikahi seorang wanita. Ya, lelaki itu belum apa menggauli istrinya, dia meninggal dunia. Ya, maka wajib diberikan maharnya. Ya. Wajib diberikan maharnya jika mahar itu sudah di sudah disepakati, sudah disebut maharnya. Ya, maka walaupun belum uh, terjadi ya pergaulan maka wajib mahar itu tetap diserahkan ya walaupun suami telah meninggal dunia nah apalagi setelah digauli ya wa illam yusambi jika mahar itu belum disebutkan ternyata suami meninggal ya barakallahu fikum maka tetap kewajiban mahar itu dengan mahar al masal atau al muzul ya Maksudnya mahar yang sebisalnya diambil dari e, dikadarkan dari keluarganya, saudaranya yang sebelumnya atau setelahnya yang menikah. Apa sebelum sebelum dia yang telah menikah, ya dari saudara perempuannya atau dari tantenya. Nah, dari garis nasapnya yang terdekat, ya ma, berapa maharnya maka sebesar itu diberikan, ya jika maharnya belum sempat disebutkan. Barakahalafikum. Tapi kalau sudah disebutkan, maka wajib diserahkan apa yang telah disebutkan tadi. Nah, maka Nabi saw. Ya, memutuskan hal yang demikian terhadap kisah Barwa binti Wasit yang disebutkan oleh Ashabus Sunnah. Ya, rahimahumallah, bahwa mahar wanita wajib diberikan secara sempurna, walaupun Suaminya meninggal dunia dan Kobla Duhul belum digauli, ya. Dan walaupun belum disebut maharnya, maka mengkadarkan mahar itu diambil kepada uh, keluarganya, ya, dari garis nasabnya yang terdekat. Berapa maharnya maka dikadarkan sebesar itu, ya. Demikian para kalafikum. Enam. Walas yu'akfir ala sihatil ijma' ya qaulu man qala bi jawazis mahar tidak ditengok ya ucapan orang yang mengatakan bolehnya menggugurkan mahar ya dan ini menentang ijma' ya berlawanan dengan ijma' barakallahu fikum nah idhalal isqat yujibuna mahar al-mahal ya nah jadi kalaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan gugurnya mahar tetapi mereka mewajibkan mahar al-masal ya atau al-musal. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan berarti ya mahar itu wajib ketika seorang lelaki telah menikahi seorang wanita ya walaupun dan telah terjadi akad ya walaupun dia belum duhul. Ketika dia menceraikannya, misalnya. Ya, atau dia meninggal dunia. Tapi setelah terjadi akad. Maka mahar itu wajib. Barakalafikum. Nah, Allahumma s-sajiban nafiyah. Wa yutlaku alaihi adon ismu sudak. Wa sumya bidhalika lil isyar. Bisiddiqiragbati badilihi. Fi nikah. Ya, disebut juga mahar dengan sudak. ya disebut dengan sudok karena uh, mengandung makna sinukurok batibatilih ya jujurnya keinginan lelaki yang hendak menikahi seorang wanita ya jujur dalam iniat pernikahannya nah sehingga dia memberikan mahar atau asudok as nah jadi penamaan sudok dari kata as asudok Yaitu kejujuran ya. Barakallahu hikm Seorang lelaki yang benar-benar jujur Dalam keinginannya untuk menikahi seorang wanita Nah Demikian barakallahu hikm Dan penamaan mahar ini banyak Ya, Imam As-Sonani menyebutkan Ada tujuh bahasa atau delapan nama Yang uh, Menyebutkan tentang mahar ini Ada yang menyebutkan sudok atau sodak Mahar, ada nihla ada yang menyebutkan faridah, ada yang menyebutkan hibah, ada yang menyebutkan ajar, ada yang menyebutkan ya uh, ukrun, ala'iq dan yang lainnya yakni semua itu adalah yang dimaksud padanya al mahar. Naam. Wa yadullu 'ala mashru'iyyatihi qauluhu ta'ala dan menunjukkan atas disyariatkannya mahar ini adalah firman Allah taala wa'atun wa'tun saduqatihinna nihlatan ya dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar-mahar mereka dengan suka hati dengan rela hati barakallahu fikum demikian pula firman Allah taala wa atu hunna ujurahunna bil ma'ruf dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mahar-mahar mereka dengan cara yang baik nah wal muradu bil ajr huwal mahar yang dimaksud al ajar dalam ayat adalah al mahar Demikian pula kaulah Taala وحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ إِنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةٌ نَامْ. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Taala berfirman bahawa seorang lelaki atau para lelaki yang inginkan dengan harta-harta mereka wanita-wanita yang hendak dia nikahi bukan menginginkan untuk berzina wanita-wanita ya pezina tetapi dengan hartanya dia inginkan untuk menikah dengan jalan yang baik famastamta'tum bi minhunna fa'atuhunna ujuruhunna faridah maka apa yang kalian ya telah uh, beristimta' ya bernikmat nikmat dengannya dari istri-istri kalian maka berikanlah kepada mereka ujuruhunna yakni mahar-mahar mereka dan itu adalah faridhah adalah wajib. Nah, jadi ayat ini sangat jelas menyebutkan tentang al mahar itu wajib. Nah, wa shahabil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibni Auf ibnu Auf wa alaihi radhu zu'farad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mahyam. Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan qalama. Qala ma qala ma asdaq asdaq tah qala wasna nawatin min dahab qala qala aulib walau bishatin naham hadis ini di dalam bukhari dan muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa rasulullah sallallahu ya suatu hari melihat Abdurrahman bin Auf pada beliau ada bekas ya e, zafran yang berwarna kuning Harum ya pada diri beliau Maka Nabi SAW bertanya Ya, ada apa itu? Ya, kenapa? Bekas za'faron itu Fakala Ya Rasulullah Maka Abdurrahman Ibn Auf Menjawab Ya Rasulullah Aku menikahi seorang wanita Nah, aku Ya, telah menikahi seorang wanita Nah Maka Nabi SAW mengatakan Ma'as doktaha Apa, mahar apa yang kau berikan kepadanya Maka beliau menjawab yaitu uh, seberat sebesar biji ya, biji seperti biji kacang dari emas. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Awlim walaw Tegakkanlah walimah yakni walimatul urs pesta pernikahan walaupun dengan satu kambing. Ya, maka di sini barakallahu fikum ya, menunjukkan pula selain dari wajibnya mahar maka juga menunjukkan wajibnya menegakkan ya pesta pernikahan. ini yani, acara walimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulim walau bisyatin. Tegakkanlah walimah itu walaupun dengan satu kambing. Nah. Kemudian kata Syekh Hafizahallahu taala wal mahru hakqun khalisun lizaujati wa laysa li ghairiha fihi. Fala yahillu lizauji au li an ya'khudhu Min mahriha shay'an min biqairi idnha. Lekaulih Taala, fmashtamtahtum bi min huna faatu huna ujur huna fariyah. Wakaulih Taala, wa in aradu mustibdala zaujud, maka na wa ataytum ihdahuna qin fala takhudu minhu shay'a, atakhudu buhtanan wa ithma mubina. Nah mahar adalah hak murni bagi istri. Ya tidak boleh yang lain ikut campur terhadap mahar tersebut. Itu hak murni untuk seorang perempuan, seorang wanita yang dinikahkan. Tidak halal bagi suami mengambilnya ya atau wali-wali wanita tersebut mengambilnya sedikit pun dari mahar tersebut tanpa izinnya kecuali jika dia ridho ya. Dia mengizinkannya. Ya, tetapi tanpa ada izin maka hak murni bagi istri atau wanita tersebut. Al-mahar. Nah, berdasarkan firman Allah taala, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atu hunna ujurahunna faridah." Ya, apa yang kalian telah bernikmat nikmat dengannya pada istri-istri kalian, berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka dengan wajib. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada mereka para wanita, bukan kepada <tuh> wali-walinya atau yang lainnya. Ya. Juga firman Allah taala wa in aradtum istibdalan zaujin makana zaujin jika kalian hendak ingin mengganti istri dengan istri yang lain. Ya. Nah, jika kalian hendak mengganti ya, istrimu dengan istri yang lain, maksudnya menceraikan istrimu lalu menikah yang lainnya. Wa atai wa ataitum ihdahunna kintara. Dan kalian telah memberikan Pada salah seorang dari istri-istrimu itu Ya kintara yakni mahar. Ya ni mahar syaia Maka jangan sekali-kali Kalian mengambil darinya sedikitpun Jadi kalau sudah memberi mahar Tidak boleh diambil lagi Ya Walaupun diceraikan Barakallahu hikm Ya kecuali jika Pada pembahasan yang telah terdahulu Ya, jika istri yang minta cerai yang disebut dengan huluk, yang disebut dengan apa? Huluk. Ya, maka wajib istri mengembalikan maharnya. Kalau itu huluk, ya, istri yang meminta cerai. Sebagaimana pada hadis yang telah terdahulu kisah uh, Thabit bin Qais radhiyallahu taala. Nah, jadi di sini Allah Taala melarang sama sekali. Mengambil mahar yang telah yang sudah ditentukan, ya Barakah Lafikum. Falat takhudumin husyaat. Ah. Jangan sekali-kali kalian mengambil sedikit pun dari mahar itu Atakhuduna hubuthtanan oikhumamubina. Apakah kalian mengambil dengan cara buhtan, dengan cara kedustaan, ya dan dengan cara dosa yang nyata. Nah, demikian Barakah Lafikum. Ya Firman Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan Mahar itu adalah merupakan hak murni bagi para istri tidak boleh diambil ya oleh yang lainnya tanpa izin darinya. Dan sekali lagi ya, e, mahar itu wajib diberikan para istri walaupun belum ditentukan setelah terjadi akad. Ya maka jika suami meninggal ya atau dia menceraikan istrinya yang sudah akad maka maharnya adalah mahar al-musul atau al-mahal ya dikadarkan dengan wanita-wanita uh, kerabatnya yang telah mendahulinya dalam menikah seberapa besar maharnya maka sebesar itu diberikannya bar kalau nah jika suaminya meninggal dunia sebelum apa setelah akad nikah nah Ya. Ya jika tidak meninggal maka na'am merupakan uh, kewajiban ya mahar itu ditentukan ya di awal akad. Ya makanya dalam akad itu mahar disebut barakallahu fikum. Mahar itu di, disebutkan. Ya. Nah, Wahai Taala Alamsyah, namun mungkin terkadang lupa untuk menyebutkannya, ya, sehingga sudah terjadi akad belum disebutkan kadar maharnya. Ternyata suami meninggal, ya, sehingga tidak diketahui berapa kadarnya yang dia mau sebutkan. Mungkin saja seperti itu, ya. Nam, barakahlo fikum. Atau mungkin dia sudah menetapkan maharnya, ya, namun satu dan lain hal tidak sempat, ya belum sempat dibawa maharnya. Nah, kemudian dia meninggal dunia, ya. Maka kadar maharnya itu wajib tetap diberikan dengan mengambil kadar ya mahar pada uh, wanita kerabat yang telah menikah, ya uh, sebelumnya, sebelum wanita tersebut. Kemudian al-faru cabang yang kedua. Nah, tinggal Dua menit lagi insyaallah jam lima karena kita terlambat ya, al-afu minkum satu dan lain hal sehingga terlambat. Ya, saya apa? E, mengawali ta'lim ini. Nah, kurang lebih setengah jam terlambatnya, maka bahas kita tambah beberapa menit. Nah, di sekarang Jam 5 kurang 3 atau 2 Atau 3 menit Kita bacakan sedikit Al-Faruf cabang yang kedua Dari ya, e, Pokok pembahasan yang kedua Yang terbagi dua ya. Bagian yang pertama adalah Al-Hukukul Maliyah terkait dengan hak-hak harta Ini ada dua cabang ya. Yaitu Yang pertama Menunaikan mahar secara sempurna Dan cabang yang kedua adalah Al-Infaq al-Zawjati Ya wajibnya para suami memberi infak ya menafkahi istri-istri mereka. Nah, wa min huquqiz zaujati allati yaltazibu biha az-zawju qiyamuhu biwajibin nafaqah 'alaiha ijma'an. Wanfaqatu muqaddaratun syar'an bi bikifayatiha min at-ta'am wal libas wassakan 'ala qadri hali az-zawj. Wa yadullu 'alaihi qawluhu ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswathuhunna bil ma'ruf. Wa qawlu ta'ala liunfiqadhu sa'atin min sa'ati Wa man kudir alaihi rizku Fal yunfiqa mimma atahu Allah La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha Wa qawlu ta'ala Askinuhunna min haithu sakantum min wujidikum Nah Merupakan hak para istri Yang Dimana suami komitmen dengannya Wajib Menunaikannya adalah qiyamuhu biwajibin wajibin nafaka yaitu suami ya menegakkan kewajiban nafkah dan ini merupakan ijma ya ijma para ulama ala wujubin nafaka atas wajibnya memberi nafkah dan itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Rus dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ya dan juga Imam uh, Al-Kasani dalam kitabnya Badai As-Sunai dan juga Imam Ibn Qudama dalam kitabnya Al-Mughni ya. Ijma' ulama bahwa memberi nafkah kepada Istri adalah wajib Dan nafkah itu yang dikeluarkan Dikadarkan ya Sesuai syariah Yang cukup Baik dalam hal makan, makanan, pakaian Minuman tempat tinggal Nah, sesuai dengan Kemampuan kadar keadaan Setiap suami Ya sesuai dengan kadar kemampuan setiap suami. Maka sebesar itu dia wajib menafkahi apa? suami as istrinya. Nah, hal itu berdasarkan firman Allah taala di dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Dalam surah Al-Baqarah 233. Wa al-maulu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas ya anaknya ya yang dilahirkan yaitu diberi rezeki dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik nah <tuh> juga firman Allah Ta'ala dalam surah surat tolak ayat 7 li yunfiqadu sa'ati min sa'ati hendaklah pemilik kelapangan menginfakkan dengan kelapangannya ya dan barang siapa yang ditetapkan rezekinya oleh Allah Ta'ala fal yunfiqadu Andalah dia menginfakkannya Mimma atahu Sesuai yang Allah berikan padanya rezeki La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha Dan Allah tidak membebani Suatu pun Kecuali sesuai kemampuannya Apa yang diberikan oleh Allah ya Terhadapnya Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah ut-tolak ayat 6 Askinuhunna min haitu Sakantum min wujidekum Ya berilah tempat tinggal kepada istri-istrimu Sesuai dengan apa yang Engkau tinggal dari kelapangan, ya. Nah, jadi terkait dengan makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal, semua disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya bagi para suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, layyukanlipul Allahu nafsan illa ma'ataha. Nah, Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai apa yang diberikan padanya. Naam. Kemudian kata Syekh Habibullah wal amru bil iskan, amrun bil infaq. Ya, maka perintah memberi tempat tinggal ini juga berarti perintah dalam memberi infaq. Ya, dalam menafkahi istri-istri. Naam. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam ayat naam. Taakhir ini dengan ucapan Imam Ibnu Qudamah untuk ya kesempatan kali ini barakallahu maka berkata imam Ibn qudamah rahimahullah dalam ayat at-talaq yang telah kita bacakan tadi fa idza wajabatis suknah fallati fi sulbin nikah aula idil ma'lum aqlan anna al mar'ata la tasilu ila an ala nafsiha illa bil istirzak wal khuruj wal iktisab wa hiya mahbusatun anhu lihaqqi az-zawj. Maka kata Imam Ibnu Kudamah apabila tempat tinggal itu wajib diberikan pada wanita yang ditalak. Ya. Pada wanita yang ditalak, barakallahu fikum, maka tentu lebih-lebih wanita yang tidak ditalak. Ya. Yang masih dalam uh, pemeliharaan suami atau setiap suami Nah maka telah diketahui secara akal ya bahawa wanita itu tidak mampu, nah, untuk menafkahi dirinya sendiri. Ya, ketika dia harus menafkahi dirinya berarti dia harus keluar dan mencari usaha. Ya, padahal istri itu Wakarnafibu Yuthikunda, ya, dalam Al-Quran dia tinggal di rumahnya. Mahbub ya, satu indali hakizauh. Dia semacam terpenjara di rumah. Berarti di sini menunjukkan, ya, jelas menjadi kewajiban suami, ya, menafkahinya. Karena dia harus, ya, karena istri, kalau harus mencari nafkah berarti dia harus keluar dari rumahnya. Nah, sementara dia, ya, terhalang, ya. Untuk memenuhi hak suaminya, tidak boleh dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Nah, barakahal maka fala budha ayyum fikohale maka wajib berarti setiap suami memberi nafkah kepada istrinya. Nah, lidali kalaya juzu antodor almaratu fil infak oleh kerana itu tidak boleh setiap istri wanita itu dimadarotkan dalam hal infak dalam hal nafkahnya, ya qasd at-tadyiq 'alaiha fil nafaqah. Diharamkan bagi suami sengaja menyempitkan nafkahnya untuk para istrinya. Ya, diharamkan bagi suami. Al-amrul ladhi yakulu sababan dafi'an li khurujha. Karena itu menjadi sebab yang memancing dia untuk dia keluar. Ya, wanita itu, istri itu akan keluar kalau tidak diberi nafkah, ya. Uh, sesuai dengan kewajibannya atau sengaja mengurangi atau menyempitkan nafkah ya nafkahnya sehingga mengharuskan dia keluar. Nah, maka Allah taala berfirman, "Wala tudarruhunna litudayyiqo alaihinna." Maka jangan kalian wahai para suami memadaratkan istri-istri kalian ya yaitu litudayyiqo alaihin dengan cara menyempitkan mereka. Ya, yakni menyempitkan dari nafkah. Nah, barakallahu fikum. Kuaya dulu benda sunnah. Kemudian, uh, ahsyikh ibnu Kudamarahimallah Taala menyebutkan dalil dari sunnah ala wujubinna fakah ala zauj. Wajibnya nafkah bagi para suami terhadap istrinya. Nah, yaitu sabda Nabi saw. Nah, fataku Allah fitnisa kata Nabi saw. Bertakwala kalian kepada Allah pada istri-istri kalian. Fa'inna kum akhtumuhunna bi amanillah, karena sesungguhnya kalian mengambil istri-istri kalian itu dengan amanah dari Allah. Wasthalal tum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan farji farji mereka dengan kalimat Allah. Wa lakkum alaihinna an la yutiinna furujahum Dan hak kalian wahai para suami dan menjadi kewajiban para istri yaitu tidak boleh mereka memasukkan seorang pun ya di kamar tempat tidur kalian yang kalian tidak senang darinya ya fa in fa'al nazalik fadribuhunna zarban ghairu mubarrah jika para istri melakukannya yakni memasukkan seseorang ke dalam rumahnya atau ke tempat tidurnya yang tidak disenangi oleh suaminya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas Ya pukulan yang gair mubarekh. Walahunna alaihim rizkuhun nawaituatu nabil ma'roof dan sebaliknya hak istri dan kewajiban kalian wahai para suami yaitu memberi rezeki kepada mereka dan pakaian dengan cara yang yang baik. Allah Taala alamu bisswat hadis tersebut dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Nah dan masih ada lanjutan dari kataan al-Imam ya, Ibnu Kudamah rahimahullah namun karena ya, waktu Barakalafikum sudah lewat 6 menit atau 7 menit dari jam 5 maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya wabillahi taufik kita tutup dengan kafarat majelis subhanakallahumma bihamdik syadallahilailahi anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, model. Nah, istrinya meninggal. Itu hak istrinya, ya. wajib diberikan. Kalau istri meninggal, berarti dia tinggal peninggalan hartanya menjadi warisan. Dibagi nah secara warisan. Semua harta istrinya dibagi secara warisan. Karena itu sudah menjadi harta istri. Nah, maka kembali kepada hukum-hukum waris Nah, Barakalawihikum